Тридцяти, 36 бійців у таких умовах ми не спроможні вижити. Промови балтієць виголосити не встиг. Пробіг захеканий Казимір Малий від просіки. Німці! Ай, Сергі! пішки на санях! їх більше сотні! Тарас ось-ось розпочне стріляти! Тарасові хлопці не забарилися. Одна по вибухнули гранати, і враз задоданіли дихтярі Бориса Фокусника, Андрія Розбійника і Тарасів. «Ростовський і Полтавець на бойову позицію», – повів своїх бійців майор Цибуля. «За мною перше відділення правий фланг». «Друге! Центр оборони! Третє! Слухай мою команду! За мною на лівий фланг!» Вигуки змішувались із стріляниною. Тарас і фокусник одразу взяли під перехресний вогонь карателів, який було задумано, що вранці не випадок, коли куркуль приводи солдатів забирати у нас свою свиню скуштували такими смаженої свининки. У кожному відділенні у групі з трьох-п'яти бійців неодмінно були парашутисти. Так вирішили командири. Моє і радиста Володя місце з другим відділенням усередині вигнутої півколом лінії оборони. Найближчі сусіди Яніс, Август, і гриф балапка. Трохи збоку боку полагкотіло багаття, кухар доваривав суп із свинини. Чи доведеться покуштувати той суп? Лівою рукою кухар Михайло мішав ополоником варево, а в правій тримав на карабін, насторожено зиркаючи туди, де стріляли, і на відра у яких булькотіло. Я ліг за пеньок. трохи попереду і три-чотири кроки збоку стояв за товстезною сосною гризьба лапка, світячи діркою в штанях. Сюди вибухали розривні кулі, доторкуючись до густого галуздя, втинаючись у сніг. Карателі наближались. Вони горланили на всю пельку, гавкали собаки. Таке враження, що крім вівчарок, шукачів слідів, айсерги мобілізували всіх дворнях на цю акцію. Для психічної атаки чи що? Наші ті вівчарки. Кров зарізаної свині показала їм дорогу. Горланили солдати і айсерги не тому, що їхнє нутро розпирав войовничий дух тевтонців. Кричали, щоб подолати страх. Більшість солдатів були свідками того, як партизанські кулемети косили незваних прихідців. Уже стріляв кулемет Ростовського і матроса Полтавця. Трискотіли черги бійців першого на правому Третього відділення на лівому фланзі. Град Коль, якими частували прихідців до лісу наших хлопці, не зупинив карателів. З десятеро солдатів побігло всередину підкови до кухні. Михайло уже не мішав суп. Він стріляв з коліна. Хтось із поранених, які причаїлись за колодами сосом, допоміг кухарів і чергою з автомата. Інші солдати, обминувши кухню і витрішивши безсямні налиті кров'ю очі, ішли на нас лавиною. Лопотіння розривних куль, постріли, вибухи гранат, вигуки, собачі гавкання так і перелякали гриця-балатку. Для ляку Часу багато не треба. От на дві секунди. І Григорій вже не володів собою. Він кинувся бігти світ за очі.